Вірили. ти ж не хочеш, щоб я став тобі ворогом, загрозливо мовив Снейп, підступаючи ближче. Н -н -н не розумію, що ти Ти чудово розумієш, що я маю на увазі. Десь поблизу гучно ухнула сова, і Гаррі мало не впав з дерева. Коли він відновив рівновагу, то ще встиг почути Снейпові слова – Ото й твій фокус-покус. Я чекаю. та ж я не-не-чудово урвав його Снейп. Невдовзі ми знову поговоримо, коли ти все добре обміркуєш і вирішиш, кому ти вірний. Накинувши на голову каптур, Снейп подався з галявини. Було вже досить темно. Але Гаррі ще бачив квірила, який стояв нерухомо, заціпинівши з жаху. «Гаррі, де це ти був?» – вигукнула Герміона. «Ми виграли! Ти переміг! Ми виграли!» – тішився Рон, поплескуючи Гаррі по спині. «А я підбив мелфоєві око!» А Невіл сам намагався побити Креба і Гойла. Він ще й досі не відійшов Але мадам Помфрі запевняє, що все гаразд Але ми й дали газу тому слизеринові Всі тебе чекають у вітальні Ми там влаштовуємо вечірку Фред із Джорджем поцупили на кухні трохи тістечок і ще дечого Зараз не до цього, захекано сказав Гаррі Ходім до якоїсь порожньої кімнати, я вам щось розповім. Упевнившись, що в кімнаті немає півза, Гаррі причинив за собою двері і переказав усе побачене і почути. Отже, ми мали рацію. Це філософський камінь. І Снейп змушує Квірила допомогти йому вкрасти той камінь. Він запитував, чи Квірил знає, як пройти повз Флафі, і ще казав щось про Квірелів фокус-покус. Я думаю, що крім Флафі є й інші речі, які стережуть камінь. Може, закляття? А Квірел, напевно, насилав якісь чари для захисту від темних мистецтв. І тепер Снейп хоче розбити ці чари. То ти хочеш сказати, що камінь у безпеці тільки доти, доки Квірел не здався Снейпові? – стурбовано запитали Герміона. «Наступного вівторка його там, мабуть, уже не буде», – сказав Рон. Розділ 14. Норберт. Норвезький хребтоспин. Одначе Квірел, мабуть, виявився сміливішим, ніж вони гадали. Упродовж наступних кількох тижнів він усе більше бліднув і марнів, але остаточно, здається, ще не піддався. Проходячи коридором четвертого поверху, Гаррі, Рон і Герміона щоразу тулили вуха до дверей, перевіряючи, чи ще погаркує там Флафі. Снейп, як завжди, постійно був у кепському настрої. І це явно свідчило, що камінь і далі в безпеці. Гаррі, проходячи повсквірила, щоразу під бадьорливо йому сміхався. Арон почав дорікати тим учням, які глузували сквірилового загикування. Натомість Герміона думала не тільки про філософський камінь. Вона почала креслити графіки, повторення матеріалу і позначати, кольоровими олівцями свої записи. Гаррі з Роном були б не проти, якби вона не примушувала і їх робити те саме. Герміона. та до екзаменів ще ціла вічність. Десять тижнів, заперечила Герміона. Це не так уже й багато. Це як секунда у порівнянні з віком Ніколаса Фламеля. Але ж нам не по 600 років, нагадав Єрон. До речі, навіщо тобі повторювати, ти й так усе знаєш. Навіщо повторювати? Ти що, дурний? Не розумієш, що нам треба все добре скласти, щоб перейти до другого класу?